Zamolxis, autor Mariana Bendou Încărunțit sunt, omenire, iată, de neputința ta repudiat, Mansarda asta în rocă dizolvată, sălbatec, pe vecie m-a îngropat. Ce-am fost cândva, ce mai sunt eu, profet, tiran sau semizeu? Urcând din lingușit în lingușit, un huiduit, săpându-mi zeul cu trudă, cu talent și cu zăbavă, i-am picurat din pala mea o travă și am apărut în haina sclipitoare. Te iert, umila mea neștiutoare, Biată omenire, fără scut. Totul nație, privind din depărtare, un zeu ce după altul. S-a născut Ce mi-a rămas? Dacă aș putea să mor Atât li s-a întâmplat La rândul lor Să se ajungă ucigând Pe altul Cum l-am ucis și eu Pe mult prea înaltul Așa e, pare mi se În miezul firii Secretul devenirii Omenirii A mai trecut Un an de veșnicie Anunță stalactita mea cu picătură. Închin paharul plin de nemurire și îl duc cu sete, harnic, către gură. Repudiat sunt. La ce-mi folosește că tu, dincolo, naști, trăiești și mori? Singur aici, ascuns de creste, nu am iubire. Soare, sărbători Peretele din spate Este prea înalt Haina de blană Nu-mi mai ține cald Și barba mi se încurcă Cu genunchii De ieri parcă Mă ard rărunchii Peretele pictat Cu semne astrale Bune pentru durere, frică Și alte boale S-a ruinat de tot și prin el vântul îmi povestește tot mai des cum e pământul. Oh, cu gaina în casă dragă, mansarda mea de calciu și iluzii, tu ești răsplata cea întreagă a strădaniilor mele pentru vii. La gura peșterii ieșind, spregeți își ațintește fața și vocea lui adusă acolind Înfiorează toată viața. Degeaba am trimiteți la cinci ani Cât un novice în lăncii aruncat, Secretul nemuririi prea departe, Ca să pot lor vreodată să-l împart. Îi văd neșovăind la faptă, Numai dorință și numai având, Prea crud le este trupul, Ca să poată atât de iute să se ducă în pământ. Dar voi primi. Hai, nevălește o menire Peste mansarda mea cu busturi calcinate. Încearcă-mi inima și vezi dacă mai bate Pentru dreptate și pentru iubire. Pe stalagmitele îngemânate Veniți ca să-mi sădiți vrejuri de floi. Vă dau un strop din marea mea singurătate. Veniți, veniți, vă fac nemuritori. Căci Andreonul nu e cea mai bună cale, cenaclul zeilor din fiecare joi, să recrutezi și crești valențe epocale, ci marea mea nădejde e în voi, ce ați cunoscut și vis și nebunie și deznădejde, ură sau iubire, și tot ce omenescul vă îmbie. În drumul vostru, vag spre fericire. Pe voi vă regăsesc și vă salut. Din toată măreția mea bolnavă, Deși ajungi la mine doar pe scut, Vă vreau cu toții oameni de ispravă. Pe stalactitele îngemonate, Veniți ca să-mi sădiți vrejuri de flori, Vă dau un strop din marea mea singurătate. Veniți, veniți, vă fac nemuritori. Își zise calm, iar cu timpul. E sacra zi, a patra zi de joi, Când se cutremură chiar și olimpul De cele ce se fac aici, la noi. Iar focul mistuie semințe, de cânepă, de in spre desfătarea acelor aveniți plini de dorințe, sperând să își prezinte azi lucrarea. Cu pieptul plin vor învăța secretul îmbălsămării geților cu nemurire, dar peste toți mai tare tot profetul, artistul cu desăvârșire. Zamolxis se întreabă și tot el își răspunde, Sunt omenire întâiul între poeți? Zamolxis se întreabă și tot el își răspunde, Ai fost, Zamolxis, doar întâiul printre geți, Iar geții însetați de nemurire mansarda îi invadează tot mai mult. Popor poet, popor de amăgire, Zamolxis e obiectul tău de cult. Dar moartea din frunze răstită și neindulgentă veni să-l poftească la ultim ospăț, a zeilor coasă, a toate regentă, o cârpă cernită întinsă pe băți. Mi-e verde coroana, eu n-am murit încă. Mai lasă-mă, totuși, să mor într-un vers. Am dezlegare și sacră poruncă: să-i tai omenirii o roată din mers. Stăpână, mai lasă. Ce înseamnă o clipă? Un fir de neștire, cădere neant. Mai pot, mă mai lasă. O, tu, omenire, un templu zidească-mi profet și gigant. Lectura Maia Martin